Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil ala Alamin was salatu was salamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam Ubenzi <tos> waskilizaji kwa darasa zetu za tafsiri ya Quran Tukufu tunaingia katika sura ya 12 surati Yusuf ni sura ya 12 yenye aya 111 Katika sura hii tuna Kisa cha mtume Yusuf na ndugu zake mwanzo mwezi Mwenyezi anafungua sura hii kusema alif la mra Mwenyezi Mungu wa Ta'ala ndiye ajuaye tafsiri ya herufi hizi tatu zisotajwa kumkata madhumuni ya sura anasema Mwenyezi tulka ayatu lkitabi al hizi ni aya za kitabu kilichowazi hikima zake ايا كwanza inna anzalnahu qur'anan arabiyyan hakika sisi tumeiteremsha huyu qur'ani ikiwani kisomo cha kiarabu fasaha la'alakum taqulun ilinani mfahamu imeleta qur'ani kwa lugha hii fasaha ilinani mfahamu nahnu naqusu alayka ahsana alqasas mjezi ngone nasema Dhanuna kusalaika asan al-qasas tunasimulia kwako masimulizi mazuri Muhammad bima auhaina ilayka hadha al-quran kule quli kwetu kwako kisomo hichi fa inkunta min qabrihi la min al ingawa hapo mwanzo kabla ya wa Qur'ani ulikuwa ni miongoni mwa watu ambao hawajui kitu idza qala yusufu li abihi Kumbuka pale aliposema Yusufu akamwambia baba yake ya abati ini raaitu ahada 'ashara kawkaba oh babaya mimi nimeona usingizini nyota 11 wa shamsa wa alqamara na jua na mwezi ra hum li sajididi hayo kwangu yakini sajudia Kala. bana yaqub akamwambia mtoto wake huyu ya buniya. Eh we kituru changukipenzi. La taqas uyaka, Usiwe na tabia ya kusimlia ndoto zako ala ikhwatikajwa mbele ya ndugu zako. Fayakidu laka kaida. ni sababu ya kuja kufanya wewe vituko. Inna shaytana lilinsani insani aduwwun Hakika shaytani kwa wanadamu ni adui wa dhahiri wakadhalika yajitabika yajitabika wa wayaallimuka min ta'wilil ahadith kwa ishara hiyo Mwenyezi Mungu atakuchagua wewe mlezi wako atakufundisha wewe tafsiri za ndoto ya ni'amatu 'alaika na atakutimizia neema zake kwako atatimiza neema zake kwako kwa na ujumbe wala ali ya akuba, atatimiza neema zake kwako na kwa zazi wako pemiria ya kama atamha ala abawaika min kablu. kama kabla kama alizitimiza neema hizo kwa wazazi wako walioletangulia kabla ya hao Ibrahim wa saako inna rabbaka alimun hakim hakika wako ni mjuzi mwenye hikima mwenyezi Mungu Mtukufu Subhana wa Taala anamsimulia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwambia lakadikana fi yusuf wa hii ayatu lisaili. Kuhakika bihaqiqah katika maisha ya yusuf na ndugu zake patokea mitihani dalili na miujiza kwa wanaotaka kujua id qalu la yusuf ahabbu la yusuf akhuhu ilaina Ith kalu, kumbuka pale waliposema ndugu zake yusuf la yusuf wa yusuf na ndugu yake ibni amin ahabu ila abina minna wa ni vipenzi zaidi kwa baba yetu kuliko sisi na jembo la kushangaza wa nahanu usba sisi ndiyo wengi sisi watu kumi baba mmoja mamae wa wawili tu yusuf na ibni amin baba mmoja mamae inna abana la fi dalalin mubin hakika baba yetu kwa msimamo wake huo Anapotea potea upotevu wa dhahiri lakini la kulifanya ni lete ile tumu nsur babaitu npotevo okotolo yusufu mueni yusufu awiturahuhu arba au katika nchi ya mbali yakhalulakum wajehu abikum Ili uwewazi kwenu usu babaienu kuonaneni nyinyi tu akishkoa hamuani yusufu basi atakuelekeeni bila shaka automatic Watakunu mimi baada yake na mtakuwa nyenye kraisi tu tena kraisi mtakuwa baada ya yusufu kwa hayupo nyinyi ndi watu bora watu wazuri qala qa'ilun minhum akasema msemaji katika ndugu zake yusufu wale wa baba mmoja mkubwa wao asemekana ni Yahudha. asema la takatulu Yusufa tendo la kumuwa na Yusuf bana Muslifany, musimuwa Yusufu. Lakini kama tunaona anakukalia vibaya, amekupingeni katika mapenzi yabayo. Wa alqahu fi dhayabati aljubbi. Mtupeni katika shimo, la kesema kikongwe lilo karibu na njia. Yaltaqathu ba'du ili ile wajikumuokota baadhi ya wasafiri. En ikiwa fa'idin jambo basi hilo. Kalu baada ya kukubaliana na wazohiro ndugu hao kwa pamoja walikwenda kwa baba yao wakamwambia ya abana oh baba yetu we ma laka la ala Yusufu. mbona utoamini we kwa yusufu. ni ndugu yetu bii hali kaje yote ndugu yetu huyo unafikiri siebaya gani tuweza kumfanyia? wa inna lahu lanaṣifūn wakati sisi tunamtakia mazuri arsilhu ma'ana ghalan Basi ngala muachie siku moja twende naye muachilie twende naye siku moja yarta'a yel'ab ende akarukeruke na acheze na wanzake wa inna lahu lahafidhun na sisi tutamhifadha tu sio na siasa qala kasema bana yaqub inni la yahzununi an tadhhabūbi Hakika mimi jambo lenalo ninahuzunisha ni kuondoka ninyi huyu. Kuondoka kwenu nayo huyu mkena mgomo na kokwenda ile jambo lenye ninahuzunisha ninatia woga mimi. Wa khafu akula ya'kulahuzib. Na kubwa ninalo liogopea ni kuja kuliwa na mbwa mwitu. Wa antum an haghafilun. Ko sababu katika enchi hii kuna majibu mwitu mwingi mezituni huko. Sasa akija kuliwa na mbwa mwitu na yeye hamna habari naye. Kalo, hawa kwa ndugao akasema kwa kumketaka kumkineaisha baba yao la in akalahu dhiibu endapo ataliwa na mbwa mwitu huyu na hanua wa usba na sisi kundi zima tupo in idhal khasirun hakika sisi tutakuwa ni watu wenye kula hasara alamma dhahabu bi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al fa'alu baada kumzonga zonga bwana yakobo akawahana pa kupita aliwakubalia ndugu hao kumi wakamchukua ndugu yao yusufu walama zahabu bihi walfikisha huko porini huko wajmahu anjaluhu fi ghayabati aljubi waliamua kwa makubaliano ya pamoja ku mtumbukiza katika shimo la kisima mwenyezi Mungu akampelekea jibrili huko, huko akampokea na akamvisha nguo kutoka peponi baada ya kuwa yeye wali mtumbukiza kiuchi uchi, mchimmele baada ya kumbuwa nguo zake ile ndio alipata ya uongo wa auhaina ilayhi Mwenyezi Mungu anasema tulimpelekea ufunuo ya Yusuf tukamwambia usihuzunike la tunabii annahum amrihim hadha Iko siku utakuja kuwaeleza hao kese yao hii wa hom la yashuuruna wakati wao hawajui Wamishasa hao kabisa wajaao walipokishafanya kazi yao hiyo walichelewa kuja wakaja yaisha kuja nyumbani wakaja kwa baba yao usema Mwenyezi Waja wajaao abahum isha an yabukuru walimwendea baba yao wakati wa Isha na hukukilia. Kalu wakamwambia baba yao, "Ya abana, o baba yetu, inna dhabna wataraki na Yusuf aina mataina." Sisi tulipokwenda zetu porini tukishidana mbio, tukamwacha ndugu yetu Yusufu kwenye gozi zetu na vitu vyetu muaje yوسفa ndapomtafina mbele ya vitu vyetu fa akalahu dhiibu akajikaliwa na mbwa mwitu wakaa akteule wale msemo wake baba ya yaqub wama anta bimu'min lana na tunahakika hakika kwamba wewe hutotuamini sisi wala ukuna sadikaina japokuwa tukisema kweli hivi sasa hatuseme tusizikweli lakini hata tukisema kweli hutatuamini waja'u ala qamisihi bidamin kadhibi ndugu hao walimletea ya baba yao kanzo ya Yusuf ikiwa imetapakaa madamu ya uongo nasemekana kwamba walichinja mbuzi mdogo Wakapata damu wakaitapakaza ile kanzo lakini wakasahau kuichana yakaendelea vile vile nzima nzima qa baba alipoiona kanzo ni mzima akajua kwamba hivi ni vituko ni njama zimekishafanya qal akasema bal sawwalat lakum anfusukum amra si kweli kabisa madai yadai hapa si kweli lakini zimeku pambieni nafsi zenu jambo ovu mkalifanye mbwa mitoga ni oyale akili ya kungua mtu kanzo mzima akayaa mzima alafu akamla mtu fa lakini yangu mimi ni subira njema wallahu al alamata ala na Mwenyezi Mungu ndiye utakayokuwa msaada kwa hayo mnayosema Wajaat sayaratun faarsaloo wa Mwisho wa mchana jioni kabisa katokea msafara ukapita hapo kwenye shimo hilo Mwenyezi wakale akalishunga chunga wakale, kapita kwenye shimo hilo wakamtuma mtu wao kwenda kuchota maji fa adala dalw akatumbukiza ndoo yake ya maji kwenye shimo hilo Kaal, bana Yusufu akaikamata kai kamata kamba ile ili poroto juu akatokeza yeye mchotaji maji akasema ya bushuara ya furaha yangu hadha bulam na chotaji maji mtoto mwema wa asaruhu bidad wakamfanya ni biashara wakamgeuza mtomwa wakamfanya ni biashara yasemekana kwamba walikuwa wake chunga, chunga kuangalia nani atakayemtoa wale kwamba anza kusogea mtu Waka kwa heshima lile kuchota maji, baada ya kutoa kumtoa kende wakamzunguka akamwambia kwamba huyo mtumwa wetu kakimbia. Lakini kama mtaka nye tutanipa pesa kidogo tukouzie yeye. Ndio maana Mwenyezi anasema Wa sharahu bi thamanin Wakamuza kwa thamani ni kabisa. Darahi mama maaduda wakamuza kwa senti chache tu darahi ambazo ni chache kabisa wa kanu fihi min azahidina na wakajiona kwamba wamefanikiwa kabisa kwa kumuuza yusufu wakala alladhi shtarahu min misra msafara ule akendanae mtoto yusufu mpaka misri kufika huko akaonekana na baadhi ya watu wanaompenda penda watumwa aka nunua ya kwamba tajiri wenyewe alimnunua ni la aziz ambaye alikuwa ni waziri mkuu wa mfalme wa Misri kwa hivyo akamchukua mtoto bwana Yusuf yule akatana nyumbani kwake waqala atihi akamwambia mke wake akrimi mathuwahu mtunze vizuri huyu mtoto asa an Tunategemea kwamba atatunufaisha au natakidhahu walada au tukamfanya ni mtoto wetu hasa kwa vile nilikuwa mimi hatu wewe hatujazaaa. makanna ma kana li yusuf. hivyo ndivyo tulimpangia Yusuf bila ardhi maisha yake ya duniani walinuallimahu min taawil na Natulifanya ili tupate kumfundisha tafsiri za ndoto wallahu ghalibun ala amrihi ndi mshindi ya mipango yake wala kinna aksara naasi la yaalamu lakini wengi wa watu hawajui hilo yasemekana kwamba la azizi na mkewe zuleikha wakati amuda alioekshi hakupata kuzaa ndipo alipomchukua mtoto huyo akamtunza vizuri na mama zulaikha akajitahidi zaidi kuliko alivyohisiwa kumtunza akaleleka bwana yusufu hali ya kuana lelewa na wazazi wake wenye huruma na mapenzi. Walama balagha ashudahu mizima nasema alipofika Yusufu makama yake ya utozima ata inahu hukuman wa ilma tulimpa utume na ujuzi wa kadhalika na jizil Na hivyo ndivyo tunapofanya katika kuwa lipo watu wema. Bahati mbaya au nzuri Allahu Waraa Warawadathu lati huwa fi baitiha. Akamtaka Yusuf kwa njia za mapenzi. Yule bibi ambaye Yusuf anaishi nyumbani mwake. Mwenyezi Mungu hapa hakumtaja bidole kwa jina lake. Na haka katika Qur'ani hani wana kauli toletoje kwa majina. Ni Maryam, pakia. Zuleikha hakutajwa kwa jina lake. Asa Mwenyezi Mungu alimtaka kinapenzi Yusuf bibi ambaye yeye Yusuf anaishi mbane wake bibi huyo Kamitaka nafsi kwa nafsi yake kwa rai mpaka akashindwa Yusuf akomkubalia akataka kutumia nguvu bibi huyo wa ghalaqatil akaye akamfungia milango Wakala tunakumambia haitalak. mimi niendia kwa ili yako qala ma'dallah Bana Yusuf akasema nitakana muomba kinga Mwenyezi Mungu ani kinge mimi inahu rabbi kwani huyu mumeo ni bana wangu Asana sana mathuya vizuri amenilika vizuri inahu la yuflihu dhalimun Na mimi nitakwenda kinyume nitakuwa dhalim mkubwa na kwa kweli hawafanikiwi madhalim wala kadhamat bi Mwenyezi Mungu anasema bibi huyu alikusudia kifikali kwa bana Yusuf ili kumfanyisha kitendo kinyume na sharia wahamma biha na bwana yusuf alijitahidi kujieposha naye laula araa buruhana rabbihi kama asingaliona miujiza ya malaika angali angalimizidi kadhalika lakini kama hivyo yote hiyo miujiza akaweza kuhimili kujieposha naye Mabatofo tulifanya linasrifa anhusu kwa ajili ya kumwepushia yeye uovu wa vitendo walfasha na vizina yeye na msukula kwani Yusuf ni miongoni mwa wajawa wetu Wastaba wastabqa baba baada ya kuamua Yusuf kwamba popote Nabuu lakini mimi sitokubalia bibi huyo akaanza kuchangamkia kuchanga milango, kuwania milango fungua mlango funguwa. mlango ndio wastabqa albab milango bwana Yusufu na mama Zulaikha huu, wakamchania kanzu yake kanzu kwa nyuma, wa alfaya saydalaha dalbab wakamkuta bwana wake Zulaikha bana katfir alaziz kamkuta mbele ya mlango wa mwisho kajitokeza bibi huyo akaruka na kusema kumbe mmewe majazaa uman arada bi ahalika sura ni ma, hapana malipo ya mtu ambaye anakusudia kufanya kwa mke wako kitendo kiovu, illa an yusjana au adhabun alim hakuna adhab malipo yake sikuwa ni kutiwa jela maisha yake au akupewa adhabu nzito qala bana Yusufu katika kujitetea akamueleza bwana katfiri hii arawadatini an nafsi bwana we huyo bibi ni yeye alienitaka mimi nafsi yangu wa shahida shahidun min ahliha si tu lakini akashuhudia shahidi mtoto mdogo ambaye hajapata pa kusema akatoa shahidi mtoto huyo ni katika jamii yake bibi zulaikha akasema in kana kamisuhu quddam min kuburi. Ikiwa kanzu ya yusufu michano kwa mbele fa sadakat basi amesema kweli zulekha, wa huwa min na yusufu atakuwa ni mwongo katika waongo wa inkana kamisuhu quddam na ikiwa kanzu yake yusufu michano kwa nyuma fakathabat basi zulaika amesema uongo wa huwa min na yusufu ndiye mkweli. falamma raa kamisahu, Bana katifira alipooona kanzo ya Yusuf kuda ndibori mchene kwa nyuma qala alisema inahu min kaidikunna ambya zulaikha hivi ni vituko vyenu akina mama Inna kaida kunu azim kwani vituko vyenu nyinyi wanawake ni vikubwa sana yusuf ewe yusuf we bana katifira alizizana mbya yusuf a arida an hada ya tile haya. ya wastaghafiri li dhambika na wewe ule hakamtaka msamaha mola wako mtaka msamaha mola wako innaki kunti minal khatia'in kwani wewe ndiye mkosaa waqala niswaatun fil madina wakasema wanawake wa mchini misri baada ya kuzipata fununu na kupokelezana kutapakaziana imra'atul aziz turawi nufataha nafsi mna habari nyinyi wanawake wa misri mke wakeo mke wake azizi kutheri lazizi ana mtaka mtumishi wake tena nafsi yake Kadi shagafa ha hubha amemtoboa pazia la moyo kwa upenzi inna sisi yakina mama misri na la nara hatu na muona fi zalalim bin inna la naraha fi zalalim bin mke wake mke azizi yoko katika upotevu ule wa dhahiri falamma sami'at aliposikia alposikia bi zuleikha wanawake wa misri namna anagumsema vibaya arsalat ilayhin alwa pamw aliko aliwaandalia karamu akawa twalake amw aliko wa atadatlahunna na nakwaandalia karamu kinahitaji kukatwa kwa keso ni machungwa wa atat kula wahidati na akawapa kila mmoja katika wanawake ya wanawake walika wale akawapa kisu kikali waqalat kisha akamwambia yusuf okhruj alayhi yusuf tabutoka wa kuonea hawa vijana hawakina mama falamma raainahu wanawake wa misri walipomona yusuf akbarnahu ali Aliwakulia ali wakuliya yusuf kupita alivyo wakatana an aydihim wa kajakatta mikono yao waqulna kisha akasema hashalillah ali tatakatuna mwenyezi Mungu peke yake utakatifu ni wake mwenyezi Mungu ma bashara huyu si binadamu huyu in hadha illa malakun karim huyu Sivyo vyote sipokuwa ni malaika mtukufu. قالت مما akawambia wanawake wa Misri. Fadhali kunna alladhi lamtunnani feeh. Basi huyu ndiyo yule ambaye nyinyi mnani laumu mimi kwa kumpenda yeye wala kadirahu wathu nataka nikuhakikishieni kwamba mimi kweli ni mtaka huyo anafsi kwa nafsi yake. Fastasama lakini kajizuia tu wala illa yaf'al ma amuruna kama hatofanya nilichokuwa nilichomuhabrisa la yus janan, atabaki milele jela wala yakunan min asagirina na atakuwa katika jumla ya watu wasiokuwa na maana qala bwana yusufu kusikia maneno hayo akasema rabbi sijinu ahabu ilaya. oh mlezi wangu mumba wangu bwana wangu kubaki jela mimi maisha yangu ni bora mima ya doona ni ilayhi ni bora kubaki kuliko hicho ambacho wao wanawake hao wananitaka wananiutia kwenye kitu hicho mima ya doona ni ilayhi wa ila tasrifa anni kama hutaniepusha kaida hunna na vituko vyao hawa asbu ilayhin basa ni nikamili kwenye matako yao wa Na min huo nitakuwa mimi nikatakatua jinga kabisa sio kwa maana fa stajaba lahu rabbuh munyeezimu wake akamkubali adua yake fa sarafa anhu hunna na moepusha na vituko vyao na wake hao inahu huwa samiul alim kwani yeye munyeezimu ndiye msikivu na mjuzi thumma bada kisha ikawadhirikia waheshimiwa wa misuri, lahum qawlihi qayt mheshimi wa misri min ba'di mara ra'aw al baada ya kushaiona miujiza wakaona la yasjudun lahu wa jela hata hatta hini mpaka muda wa sujudikano wa dakhala ma huwa sijina yani, na waliingia pamoja na yusuf jela gerezani vijana wawili wali makosa tofauti kala ahaduhuma akasema mmoja kwa kati yao wili inarani asiru khamra yusuf mimi nimeona usingizeni nikikamua mvinyo waqala na mwingine akasema inarani ahamilu fuqarasi hubza mimi nimeiona usingizeni nibeba kichwa ni kwangu mikate takulu tairu minhu wanakula ndege kutoka hiyo hapo hapo kichwa nabii nabii hebu tuweleze tafsiri zetu hizi inna naraka minal muhsinin sasa tunakuona katika watu wema qala bana yusufu akamwambia la yaatiikuma astaamun turzakani hakitokujieni nyinyi chakula mnatarzukiwa katika usingizi illa nabatukuma bitaweeli ila mtaweza kukupeni tafsiri zake kabla an yaatiyakuma kabla hakija ya kufikieni Zalika ma mimma 'allamani Hayo ni katika mjiza ambayo amenifundisha mimi Mwenyezi ya Ma Katika yarabbi kurekunigiza alionifundisha mimi Mlezi wangu. Ini taraktu millataqaumi lahum yununa billah. Kwa ni mimi nimeachilia mbali na desturi za kuwa bodo Ambazo wanazo watu wasiowaamini amini Mungu wa hum bil akhiratihum kafirun na ambao akhirah wanaikanuka wa taba'tu millata aba'i ibrahim isma'il wa yaqub nimefuata mwenendo wa baba zangu ibrahim na ishaq na yaqub ma lana an nusyrika Haikuwa hayakuwa kuitufalia sisi kumshirikisha mwenyezi Mungu mimi nsihe chochote dhalika mamfaghu lillah alayna hizo ni miongoni mafakizo yako ni zingo juu yetu wa alnasi na hiyo to nyingine walakin akthara alnasi la yashkurun lakini wingi wa watu hawazitumii pa service neema hizi rosa chukuo ya sahibai sijini baada ya utangulizi huo aliotoa bana Yusufu, kabla hajawapa tafsiri ya ndoto zao marafiki wawili wa, wa gerezani, sasa anawapa tafsiri ya sahibai sijini enye ndugu wa msahibo wangu wawili wa, wa gerezani. Arbabu, mutafarikuna khairun amillahu allahu alwahid hivi miungu utafauti ni bora kuyabudu au mnyonge mmoja mpweke mwenye mnyonge basi nitakani kuelezaeni ma taabuduna na dunihi illa asmaa asma sammaytumuha antum yaabudu hayo si chochote si silolote isipokuwa ni majina tu mmeabuni na kuyaita nyinyi na wazazi wenu ma ansallahu biha min sultaan Haja tarimshia Mwenyezi ya majina hayo dalili yoyote Inil hukmu illa lillah Haikuwa hukumu ya kweli isipokuwa ni ya Mwenyezi Amara alla taabudu illa iyyah Mwenyezi Mungu kwamba msiambudu isipokuwa mkumwabudu yeye dhalika dinu dinul qayyim ndio dini mara na akthara nasila la Ya, ya sahibay sijini, sijni yani msahibu zangu wawelewe wa jirezani Amma ahadukuma kuhusu tafsiri zenu tafsir za ndoto zenu mmoja kati yenu fayasqi rabbahu khamra atatoka jela atakwenda kufanya kazi yake kama kawaida yakumeshabana wake mvinyu. wa amma alakhiru amangina yulal yatakubeba mikate fayaslu fa takulu atiru min rasih yeye atawliwa kisha tatundikwa na ndege waendea kidonoa katika kichwa chake basi yasaemekana kwamba baada ya kuipata tafsiri hili waliruka kageuka wasema ah hatukutai hivyo bwana Yusuf akamwambia qudhiyal amrul ladhi fihi tastafti'a limashamuliwa jambo ambalo nyinyi mmeliuliza waqala lilladhi zanna annahu naji minhuma huma wana yusufa akamwaagiza yule ambaye alimzania kwamba ataokoka udhkurni inda rabbika utakapotoka jela usinisahau kunitaja huko kwa bwana mkubwa wako lakini bwana yule alipotoka jela kwa ansahu shetani akamsaulisha shetani zikra kumkumbusha kisa cha yusufu ee, kwa bwana wake falabitha fi sijini bi da'sinin akabaki jela bwana yusufu miaka saba waqala al-maliku akasema mfano wa misri Siku yake zamu yake na Ini ara saba bakara tisimani. Jamani ni waheshimiwa wabaraza, wabunge na Mimi nime mkoa na usingizini, nimegombe 7 minene ya kono huna na pembeni kuna ma, igombe makofu yana yamekaa sasa ile makofu yale yakawa yana yale, ma, ma yale magombe manene sababu ni njapo. Magombe manene naliwa, magombe saba mikofu wa saba sunbulatin khudrun na mashuke saba ya yali kuwa ni mabichi wa ukhra ya, ya, ya, ya na mingine saba ya kawa yale makavu yana yale mabichi ya ayuha almala fal mana sayyid ayuha wabunge aftuni fi ruya nipende tafsiri ya ndoto yangu hii in kuntum liruyata taburuna ikiwa yame ndoto majua kalu wana mheshimiwa hao kwa kukimbia kusema ukweli na, kujir, na kujikinga na kwenye kuonekana kwamba ni hawajui kitu akamwambia mheshimiwa adgha athlani haya ni majegeju ya usingizi tu haya bitaawili la ahalami bialimina na sisi tafsiri za ndoto za majegeju kama hizi hatujui sijui kwani na hatu hatujui tu basi waqala alladhi naja minahuma lakini alikuepo yule mtumishi ambaye aliokokana jela katika wawili wale wa baada umma akakumbuka baada ya muda kupita ana unabiukum bitawiile akawambia waheshimiwa jamani mimi kama mtani ruhusu nitakuja kukuelezea tafsiri yake ndoto hii fa arsiluni hebu nipelekeeni niruhusu ni kani kaiuliza akaruhusu bwana yule akaenda kwa bwana akamwambia Yusuf ayu hasadeeq ayu yusufum kwale aftina fi sabbaqarat ensimani tupe tafsiri ya mdoto ya magombe manane saba manene yaqulu huna sabuanin yanayuliwa na magombe sabaa makofu. wa sab'a asambulat khudhuna mashuk saba yan mabiji wa ya bisatu na mngine makafu yakawa makafu yanala yala maka. ya mabiji la'ali arjoo ila an-nas wenda kurejea kwa watu kwa heshima wale mkaeleza na walahum yaalamun wadaa na jinsi wamtunika na koifanya kazi qal alisan bana yusuf tasraun saba sinin mlime nyinyi miaka saba da ban fululizum mkivuna fama hasadtum fadhuruhu fi sabrih mtakachokwa mkikivuna katika miaka saba hiyo msi kitumie Bale cheni katika mashuke yake mwaeke ya katika makanda kama katika ghala ya akiba illa kalila mimma takuluna ispokoe wa kitu ambacho mtakuwa mkila hicho ndio mtakuwa mkifikisha mkitwanga mkisaga thumma kisha baada ya meka saba hiyo ya atī dhalika sabun shidad itakuja meka saba mengine ya shida yakunna ma qaddamtum lahunna itabidi kiliwe sasa meka hiyo ya shida itakila Kile mlecho hifadhi ila qalilan mimma uchache wa, wa kile kiasi ambacho. ambao mtakihifadhi kwa mbegu. thumma yaati mimbadi baadi dhalika aamun fihi yughathun nasr kisha baada hapo utakuja mwaka wengine wa neema baada ya mwaka saba ya shida itakuja mwaka wa neema ndani ya mwaka huo watu watapata nusura wa fihi yasirun ndani ya mwaka huo na mengine itakofuatia watakuwa kama mvinyu na sali na kila kile waqala al-maliku ni bih mfalme akawambia jamani nileteni huyu kijana alileta tafsiri hii falma jaaahu rasulu alipokwenda mjumbe kwa bwana yusufu kala alikataa kutoka kirahisi akawambia irji ila rabbi rudi kwa bwana wako fasalu bulize mabalu niswati allati qatana aydiyahunna imekwishaje kesi Yalaakin mama ambao walijikata kata mikono yao. Ilikuwa je? Imekushaje yao. Inna Rabbi bikaidihina Kwani bwana wangu vituko vyao anavijua vizuri. njumbe mjumbe akaenda kuulizana wake. Ma khatabkunna nilipi hasa lokua na leo nyinyi. Naam samogane hina rawat yusufa. قال لهم لبمتكا يوسف النفس يكون نفسي ياك قلنا وكسمها حاشا لله تنمتكاشا منزهمك وتكاتيفه منك منزهمك معلمنا عليه من سوه سيسي ويا يوسف هاتونا بايعت جو ال جوانو بايعت ال جوه هاتونا معلمنا عليه من سوه قالت امراه العزيز لابد ان تكسى sasa umefika wakati wa kusema kweli. Ana ra'atu hu an Kama mtakubali mtakataa, um, mkaridhika au um, mkachukia, ni mimi ndio mtakaye Yusuf. kwa nafsi yake. Wa innahu la min as Na Yusufu ni katika watu wale Wani wanao kabisa. Dhālika alama ani bwana Yusufu anasema hii ni trick nilitumia ni ujanja anao utumia alama ili bwana wangu yule mume ajuwe ajue anilam akhunhu raibi kwamba mimi sikuwa mwenye kukusudia kumfanya khiana bila kuwepo mwenyewe ambao ndio khiyana inapofanywa wa anna allaha na hakika mwenyezi mungu la yahadi qaidal kha'inina hawongozi vituko vya watu wa Haongozi mipango ya watu na khiana mwenyozungu haiongozi kabisaa? Watafanya watu watafanya khiana zao, lakini mwishoni watafeli tu. Wakitaka ukikataa. Utajitukia wamefeli, wameharibikiwa na kukosa lyo kusudia. Wallahu subhanahu wa ta'ala aalam. Allahumma jannaa yaa karim bitadhakkurika muttabi'een wa kitabika wa ala ta'atika wa rabbana والدينه اولادنا واخواننا احبانا اللهم سلمهم برحمتك يا رحمن الرحيم